Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Спаркс. Перехрестя. Ноа відчинив перед Анною двері, і вона зупинилася на порозі. «Прощавайте, Ноа», – тихо сказала вона. Ноа мовчки кивнув у відповідь. Більш не треба було нічого казати, і вони обоє це знали. Анна обернулася і пішла, зачинивши за собою двері. Нуа дивився, як вона йде до машини, сідає за кермо та їде, не озираючись. «Вона сильна жінка», – подумав він. Йому спало на думку, що Елі успадкувала цю рису від матері. Він зазирнув у вітерню та побачив, що Елі сидить похнюплена. Він вийшов на ганок, даючи їй змогу побути на самоті. Мовчки сидів у своєму кріслі вгодалці, дивився, як тече вода, а з водою течуть і хвилини Здавалося, минула вічність До того, коли двері будинку прочинилися Він не одразу перевів погляд на неї Просто не зміг чомусь цього зробити Тож Нуа просто слухав, як Еллі сідає в сусіднє крісло «Вибач», – сказала Еллі «Я не знала, що так станеться» Нуа похитав головою «Не треба вибачатися» Ми обоє знали, що рано чи пізно це трапиться Однаково це важко Я знаю Урешті він обернувся до неї та дотягнувся до її руки Чи можу я якось полегшити твій вибір? Вона похитала головою Ні, я не думаю Я справді повинна зробити це сама До того ж я ще не знаю, що йому сказати Ері опустила очі Її голос тепер звучав спокійно та відсторонно, наче вона розмовляла сама із собою Гадаю, усе залежить від нього і того, скільки він знає Якщо мама має рацію, то в нього вже з'явилися перші підозри, але він нічого не знає, напевне Нуа відчув, як усередині все стислося Коли він нарешті заговорив, його голос був спокійний, та Елі відчула в ньому біль Ти ж йому про нас не розкажеш, так? «Я не знаю. Справді не знаю». У вітальні я сиділа і постійно себе питала, чого я хочу насправді. Вона стиснула його руку. «І знаєш, до якого висновку я дійшла?» «Я хочу дві речі. Перед усім я хочу тебе. Нас. Я кохаю тебе. Завжди кохала». Вона глибоко вдихнула, перш ніж продовжити. Проте я хочу щасливого кінця цієї історії, бо не хочу нікому робити боляче. А я знаю, якщо залишуся тут, я завдам багато болю, особливу лону. Я не збрехала тобі, коли казала, що кохаю його. З ним я не відчуваю такої пристрасті, як і з тобою, однак він мені небайдужий. І я вважаю, що зараз вчиняю несправедливу стосовно нього. Якщо я залишуся тут, моїм друзям та родині також буде боляче. Я зраджу всіх, кого знаю. Не знаю, чи я до цього готова. Елі, не можна жити, озираючись на інших. Ти повинна робити те, що потрібно тобі, навіть якщо це завдасть болю тим, кого ти любиш. Я знаю, відповіла вона. Але хай би, що я обрала, повинна буду із цим жити. Завжди. Я повинна бути готова жити далі, не озираючись на минуле, розумієш? Він похитав головою і спробував опанувати себе. «Не зовсім. Не хочу розуміти того, що мушу тебе втрачати. Я не зможу знову цього пережити». Елі нічого не відповіла, лише схилила голову. Ну продовжив. «Ти справді можеш мене покинути та ніколи не озиратися?» Вона прикусила губу, щоб не розплакатися. Її голос тремтів. «Не знаю. Мабуть, ні». «А так буде справедливо стосовно Лона?» Елі відповіла не одразу. Вона встала з крісла, витерла обличчя та стала на краю ганку, опершись на поручні. Тоді вона схрестила руки і якийсь час мовчки дивилася на воду, перш ніж наважилася на відповідь. «Ні». «Так не повинно бути, Елі», – сказав Ноа. «Ми вже дорослі, тепер у нас є вибір, якого не було раніше. Нам судилося бути разом». «Так було завжди!» Він підійшов до неї і поклав руку на плече. «Я не хочу прожити решту свого життя, думаючи про тебе та мріючи про те, що могло бути між нами. Залишайся зі мною, Елі!» Її очі наповнилися слізьми. «Я не знаю, чи зможу», – врешті прошепотіла вона. «Ти зможеш, Елі!» «Я не зможу жити далі, знаючи, що ти з кимось іншим». Це просто вб'є частинку мене. Те, що ми маємо, велика рідкість. Не можна так просто викинути це з голови. Вона нічого не сказала у відповідь. Замить Нуа ніжно повернув її до себе, взяв її за руки та поглянув її у вічі, намагаючись перехопити її погляд. Врешті Елі підвела на нього заплакані очі. Після довгої мовчанки Ноа витер зіщик щик Елі сльози, не зводячи з неї люблячого погляду, і в її очах прочитав відповідь. «Ти не залишишся?» – ледь усміхнувся Ноа. «Ти хочеш це зробити, але не можеш». «Ох, Ноа!» – почала вона, і з її очей знову покотилися сльози. «Спробуй зрозуміти!» Він похитав головою, намагаючись її зупинити. «Я знаю, що ти хочеш зараз сказати!» «Бачу це по твоїх очах. Та я не хочу цього розуміти, Елі. Не хочу, щоб усе ось так закінчилося. Я не хочу взагалі завершувати наші стосунки. Якщо ти зараз поїдеш, ми вже ніколи не побачимося, ти ж це знаєш». Елі пригорнулася до нього і розплакалася ще сильніше. Ну а у собі сльози. Він обійняв її. «Елі, я не можу примусити тебе залишитися. Проте хай би що сталося в моєму житті, я ніколи не забуду цих кількох днів, які ми провели разом. Я мріяв про них роками. Він ніжно її поцілував, і вони ще раз обійнялися. Так само, як тоді, коли вона вийшла з автівки два дні тому. Нарешті Елі випручилася з його обіймів та витерла сльози. Ну, мені потрібно зібрати речі. Він пішов до будинку разом із нею. Він знову сів у своє крісло-годалку, почуваючись цілковито виснаженим. Провів її поглядом, а потім сидів і слухав відлуння її рухів. За кілька хвилин вона вийшла з будинку з речами і підійшла до нього, не підводячи погляду. Елі подала йому малюнок, який зробила минулого ранку. Простягнувши по нього руку, Нуа помітив, що Елі не може дати ради сльозам. «Ось, Нуа, я намалювала це для тебе». Нуа взяв із її рук малюнок та обережно, боячись розірвати папір, розгорнув його. Там було два зображення, причому одне накладалося на друге. На задньому фоні, який займав більшу частину малюнка, був зображений Ноа. Тільки не той, що був 14 років тому, а теперішній Ноа. Він помітив, що вона детально промалювала олівцем кожну деталь його обличчя, навіть шрам, наче вона малювала цей портрет із його недавнього фото. Другим зображенням був фасад його будинку. Усі деталі, які вона зобразила, Теж його неабияк вразили, наче вона малювала ескіз, сидячи під дубом. «Елі! Він прекрасний! Спасибі!» Ну а спробував вичувати із себе усмішку. «Я ж казав тобі, що ти справжня художниця!» Вона мовчки кивнула, стуливши губи і так і не підвівши на нього очей. Їй час було їхати. Вони повільно рушили до машини. Говорити не було сил. Біля автівки Нуа знову міцно обійняв Еллі, поки не відчув, як його очі наповнюються слізьми. Він поцілував її в губи та обидві щоки, а тоді ніжно провів пальцем по цих місцях. «Я кохаю тебе, Еллі!» «Я тебе також!» Нуа відчинив дверцята та машини, і вони знову поцілувалися. Тоді Еллі ковзнула за кермо, не відводячи очей від Нуа. Вона поклала сумку і стос листів на сидіння поряд, Відшукала ключі та завела двигун Автівка відразу загуділа І двигун нетерпляче чмихнув Пора Нуа зачинив дверцяти обома руками А Елі опустила бокове скло Вона дивилася на його мускулясті руки Невимушену усмішку Та засмагле обличчя Тоді Елі простягнула Нуа руку І він затримав її у своїй лише на мить Ніжно провівши пальцями по її шкірі «Залишайся зі мною», – беззвучно прошепотів Нуа. І чомусь саме цієї миті Елі відчула ще гостріше біль. З очей градом котилися сльози, і вона не змогла промовити ані слова. Нарешті вона неохоче відвела погляд і забрала руку. Елі вімкнула задню передачу та трохи відпустила педаль щеплення. Якщо вона не поїде просто зараз, то вже не зможе цього зробити. Нуа відступив у бік, і машина поволі рушила назад Нуа мало не знепритомнів, коли усвідомив, що зараз відбулося Він бачив, як машина набирає швидкості і рухається вперед Чув, як шурхотить під колесами гравій Автівка зникала з обрію на дорозі, що вела до міста Їде Вона справді їде звідси І від однієї лише думки про це в Нуа запаморочилося в голові Ось вона наближається а ось вона минає його і їде далі. Елі востаннє помахала йому рукою першню збільшити швидкість, і він ледве спромігся помахати їй відповідь. «Не їдь!» – хотілося кричати йому, коли машина віддалялася. Проте він не зміг видобути із себе ані слова, і Елі зникла за горизонтом. Лише сліди від авто на дорозі нагадували про те, що йому це не наснилося. Нуа довго не міг зрушити з місця. Швидко приїхала, швидко й поїхала геть. Цього разу назавжди. Назавжди. Нуа заплющив очі, і перед ним знову постала картинка, як вона їде від нього. Машина поступово віддаляється, забираючи із собою частинку його серця. На жаль, як і її мати, Елі була не з тих, хто зирається.